פרק כ"ז. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ועתה, בן אדם, שא על צור קינה. ואמרת לצור, היושבת על מבואות ים, רוחלת העמים אל איים רבים. <קאפזיים> כה אמר אדוני אלוהים, צור, את אמרת, אני כלילת יופי. בלב ימים גבולייך, בונייך, כללו יופייך. בראשים מסניר בנו לך, את כל לוחותיים ארז מלבנון לקחו, לעשות תורן עלייך. אלונים מבשן עשו משותייך, קרשך עשו שן בת אשורים, מאיי קטיים. שש ברקמה ממצרים היה מפרשך, להיות לך לנס. תחלת וארגמן, מאיי אלישה, היה מחסך. יושבי צידון וארווד,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 על חומותייך סביב, וגמדים במגדלותייך היו, שלטיהם טילו על חומותייך סביב, המה כללו יופייך. תרשיש סוחרתך מרוב כל הון, בכסף ברזל בדיל ועופרת, נתנו עזבונייך. יוון תובל ומשך, המה רוכליך, בנפש אדם וכלי נחושת, נתנו מערבך. מבית תוגרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבונייך. בני דדן רוכליך, איים רבים סחורת ידך, קרנות שן והבנים השיבו אשכרך. ערם סוחרתך מרוב מעשייך, בנופך ארגמן ורקמה ובוץ ורמות וחדקוד נתנו בעזבונייך. יהודה וארץ ישראל המה רוכליך בחיטי מינית ופנג ודבש, ושמן וצורי נתנו מערבך. דמשק סוחרתך ברוב מעשיך, מרוב כל הון, בין חלבון וצמר צחר. בדן ויוון מאוזל, בעזבוניך נתנו, ברזל עשות קידה וקנה במערבך היה. תדן רוכלתך בבגדי חופש לרכבה. ערב וכל נשיאי קידר המה סוחרי ידך בחרים ואילים ועתודים בם סוחרייך. רוכלי שבה ורעמה המה רוכלייך בראש כל בושם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבוניך. חרן וחנה ועדן רוכלי שבה אשור כלמד רוכלתך. המה רוכלייך במכלולים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברומים, בחבלים חבושים וארוזים במרכולתך. אוניות רשיש, שרותייך מערבך, ותמלאי ותכבדי מאוד בלב ימים. במים רבים הביאוך השתים אותך, רוח הקדים שברך בלב ימים. עונך ועזבונך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 והשמיעו עלייך בקולם, ויזעקו מרה, ויעלו עפר על ראשיהם, באפר יתפלשו. והכריכו אלייך כרחה, וחגרו שקים, ובכו אלייך במר נפש מספד מר. ונשאו אלייך בניהם קינה, וכוננו עלייך מחצור קדומה בתוך הים, וצאת עזבונייך מימים, הסבעת עמים רבים. ברוב הונייך ומערבייך האשרת מלכי ארץ, עת נשברת מימים במעמקי מים, מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו. כל יושבי האיים שממו עלייך, ומלכיהם סערו סער רעמו פנים. סוחרים בעמים שרקו עלייך, בלחות היית, ואינך עד עולם.